Četvrtkom. Nedilja 13. kolova za 1961. bila je prekrasan dan. John Fitzgerald Kennedy, 35. predsjednik Sjedinjenih američkih država, odlučio ga je provesti na jedrenju. Ran ujutro tog 13. kolova za Kennedyvi prijatelji i obitelji ukrcali su se na njegovu jahtu Marlin. Jahta je bila privezana na pristaništu u obiteljskom odmaralištu Kennedyvih uhajani sportu u državima Sačusec. Uz prijatelje obitelji Kennedy je na jahtu ukrcao i nekoliko lonaca prepunih guste juhe od bijele ribe, školjke i luka, kukuruza i dvopeka, njegovog omiljenog jela. Ali i dila tog vjetnog jutra brzo je nestala. Dežurni časnik dotečao je do pristaništa i zatražio je razgovor s brigadnim generalom Chesterom Cliftonom, predsjednikovim vojnim pobočnikom. Kada je saslušao častnika, general je signalizirao da se jahta vrati. Cliftoni predsjedniku uručio komad papira. Kennedy ga je pročitao bez riječi. Tada je rekao prijateljima i obitelji da nastave sjedrenjem, a on je s generalom otišao prema kući. Što se kasnije dogodilo, opisuje Hugh Sidney, novinar koji je za magazin Time izvještavao o američkim predsjednicima. Kennedy je šutio nekoliko minuta. Tada mu je izletjelo... Kako k vragu nismo znali da će se ovako nešto dogoditi? Generali je odgovorio da su, kad je riječ o tome gradu, imali više od 40 planova koji su obuhvaćali sve zamisljive situacije, ali nijedan plan nije mogao predvidjeti ovako nešto. Kennedyju takav odgovor nije baš pomogao. Činilo se da u prvoj godini njegovog predsjednikovanja nema kraja problemima. Početkom 1961. stupio je na dužnost predsjednika nakon najtjesnijih predsjedničkih izbora do tada. Dobio je samo 118.550 glasova više od svog protukandidata Richarda Nixona. I mnogi promatrači izbora smatrali su da je dio tih glasova bio rezultat izborne prijevare u državama Illinois i Texas. Onda je nova administracija u travnju pala na prvom velikom vanjsko-političkom ispitu. Pokušaj da se slasti svrgnu Fidel Castro i njegov režim završio je debaklom u zaljevu svinja. Za lipanj 61. bio je u Beču zakazan susret Kenedija i sovjetskog vođe Nikite Hruščova. Susret u Beču bio je posebno važan za kennedy Pri Prije susreta, Averal Harriman, diplomat-veteran koji je sa sovietima pregovarao za vrijeme predsjednika Roosevelta i Trumana, izistirao je da se susretne s kennedy kako bi mu dao savjete o pregovaranju. Kennedy se već savjetovao s veteranima, diplomatima poput Charlesa Bowlana i George'a kennan Hariman Harriman je dao ovaj savjet predsjedniku kennedy -u. Idite u Beč, ne budite preozbiljni, zabavite se, upoznajte ga, ne dopustite da vas uzne miri.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 Već na prvoj sjednici samita u Beču počela je žustra rasprava i nastavila se čak i u neformalnom dijelu susreta. Nakon ručka Kennedy i Hrušćev otišli su u šetnju vrt. Povjesničar Robert Dalek u knjizi John Kennedy nezavršen život piše Sovjetski premijer nije popuštao i savjetnici O'Donnell i Powers gledali su s prozora veleposlanstva na taj dvojac. Hrušćov je nastavio sa žustrom raspravom, kružio je oko Kennedyja, napadao ga poput terijera i prijetio mu prstom. Kasnije, dok se istrpljeni Kennedy odmarao u kadi, Powers mu je rekao. Čini mi se da ste bili prilično mirni dok je vani napadao. A što sam mogao napraviti, Kennedy je bezvoljno odgovorio. Skinuti s noge cipelu i udariti ga njome po glavi? U Beču Hrušovi i Kennedy pokušali su razgovarati o laosu i nuklearnom razoružanju. Tvoica vođa vodila su ideološke rasprave o tome koji je sustav bolji, kapitalistički ili komunistički, ali najžustrije rasprave vodile su se zbog jednog grada i jedne zemlje u srcu Europe, naravno riječ je o Berlinu i Njemačkoj. Ta je zemlja nakon Drugog svjetskog rata bila podijeljena između četiri zemlje pobjednice, od američke, britanske i francuske okupacijske zone stvorena je zapadna savezna Republika Njemačka. U sovjetskoj zoni proglašena je istočna Njemačka, Njemačka demokratska republika. Zapadne zemlje nisu priznavala istočnu Njemačku, obje Njemačke nisu priznavala jedna drugu. A tu je još bio Berlin, podijeljen na četiri okupacijska sektora. Britanski, Francuski i Američki činili su zapadni Berlin, koji je bio sastavni dio zapadne Njemačke, iako je bio duboko u teritoriju istočne Njemačke. Hruščov je odlučio riješiti taj problem. Robert Dalek piše... Sovjetski savez namiravao je, ako je to bilo moguće, potpisati mirovni ugovor s obje Njemačke. Ako to nije bilo moguće, onda će potpisati ugovor samo s istočnom Njemačkom. Takav ugovor, objasnio je Hruščov, učinio bi ništavnim sve dogovore nastale poslije 1945. uključujući i one koji reguliraju kopnene i zračne koridore koji preko teritorija istočne Njemačke spajaju zapadnu Njemačku i zapadni Berlin. Ako Sjedinjene države potpišu taj mirovni sporazum, Berlin će moći ostati slobodni grad, ali odbijanje potpisivanja prekinuće sve veze zapadnog Berlina sa zapadom. Kennedy je jasno stavio do znanja da Sjedinjene Američke države neće biti pritisnute na potpisivanje takvog sporazuma. Rekao je, Berlin nije Laos. Nismo tamo zato što nam je netko dopustio da tamo budemo. Mi smo se borili da dođemo do Berlina ako bi dopustili da nas netko bez borbe istera iz tog grada našu riječ i naše obveze više nitko ne bi shvaćao ozbiljno. Kennedy je zatražio od Hruščova da ne dira u postojeće odnose snaga u Europi i da ne provocira odgovor od Sjedinjenih Država. Hruščov se nije obazirao na to. Robert Dalek piše: "Nijedna sila na svijetu neće spriječiti Sovjetski savez da potpiše taj ugovor", rekao je Hruščov. Jedino u čemu je popustio bila je odluka da se potpisivanje odgode za prosinac 1961. Objavio je svima da će Amerika biti odgovorna za svaki rat koji bi izbio zbog Berlina i da bi samo luđak, kojeg bi trebalo strpati u luđačku košulju, mogao tražiti takav sukob. Hruščov je završio s ovim riječima. Sjedinjene američke države moraju odlučiti hoće li biti rata ili će biti mira. Kennedy je na to odgovorio, ako je tako gospodine predsjedniče, onda će biti rata imat ćemo hladnu zimu. Hruščava nije zastrašio Kennedyjev odgovor. Na samitu u Beču on je smatrao da je dobro prosijenio američkog predsjednika. A u razgovoru sa svojim suradnicima Hruščov je ovako ocijenio Johna Fitzgeralda Kennedyja. On je vrlo mlad i nije dovoljno jak. Prepametan je i preslab. I Nikita Sergejević neće čekati do zime kako bi iskušao američkog predsjednika i zapad. Dok se predsjednik John Kennedy spremao na jedrinje, već je sve bilo spremno za akciju koja će zaprepastiti svijeta. Operacija Kineski zid počela je 12 kolovo za oko 16 sati. Isplanirao je Erich Honecker, odluku za njezin početak dao je Walter Ulbricht. U Vojarnama, istočno Njemačke vojske u Berlinu, već je bilo uskladišteno oko 40 km pod Vežice i na tisuće stupova. Mobilizirana je policija i radnička milicija, koja je ustanovljena nakon radničkih nemira iz 1953. Ministarstvo unutarnjih poslova Njemačke Demokratske Republike objavilo je da će građani te zemlje trebati posebno dopuštenje za odlazak u zapadni Berlin. U ponoć su sigurnosne službe stavljene u najviši stupanj uzbune. 25.000 tisuća istočno-njemačkih vojnika ušlo je u Berlin. Na svakih tri metra na crti razdvajanja koje je dijelila zapadni od istočnog Berlina stajao je vojnik, policajac ili milicajac, naoružan Kalašnikovom. U nedelju ujutro počela je zgradnja Berlinskog zida. Od svih stvari koje su se mogle dogoditi u Berlinu, gradnja zida bila je najmanje vjerojatna. Nitko nije pomišljao da bi istočno-njemačke vlasti mogle sagraditi zid kako bi u svom radničkom raju mogle zadržati građane istočne Njemačke koji su u tisućama bježali na zapad. Govori dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest filosofskog fakulteta u Zagrebu. To su neza, nezamislivi brojevi. Svaki šesti građanin istočne Njemačke je pobjegao zapravo na zapad. To je potpuno promijenjeno stanovništvo. Događale su se nevjerojatne e, situacije da ste imali čitave fakultetske e, katedre koje su Bježale svi inženjeri Da su ljudi završavali fakultete Da bi namjerno bježali Što je s jedne strane gospodarstvu Zapadne Njemačke bilo potrebno U vrijeme kad je gospodarstvo raslo A dok nisu počeli dobivati Gastarbajtere iz bivše Jugoslavije Italije i ostalih zemalja Dotle je naravno im odgovarala visoko obrazovana njemačka radna snaga koja je bila samo iz zone kojom su formalno upravljali Sovjeti, odnosno od 1949. godine koja se zvala Demokratskom republikom Njemačkom. To im je odgovaralo i propagando i odgovaralo im je za razvoj gospodarstva. Međutim, naravno, sa suprotne strane su bili užasni poremećaji jer oni jednostavno nisu na istočno-njemačkom prostoru više mogli normalno razvijati svoje gospodarstvo. I to nije samo bio primjer e, glavnog rada Berlina, nego su ljudi dolazili u posjete ili u tobožnje posjete e, iz ostalih dijelova istočne Njemačke, sjeli bi na tramvaj i prevezli bi se u zapadni sektor i tamo se javili u jednoj od sabirnih centara i e, ostajali na zapadu. Dobivali dokumente, procedura je bila ustavljena, svi su zapravo znali kako to e, ide. Godine 1912. Walter Ulbricht Stolar po zanimanju pristupio je njemačkoj socijaldemokratskoj partiji. U Prvom svjetskom ratu Ulbricht je služio na raznim ratištima i dva puta dezertirao iz njemačke vojske. Nakon rata postaje član komunističke partije Njemačke. Godine 1923. ušao je u centralni komitet, a nakon dolaska Stalina na vlast u Sovjetskom savezu, postao je jedan od ključnih ljudi u boljševizaciji partije. Izabran je u Njemački parlament, a nakon dolaska nacista na vlast otišao je iz Njemačke. Ulbricht je bio agent kominterne u Parizu, Moskvi i Španjolskoj tijekom građanskog rata. Nemilosredno je progonio trockiste i pripadnike ostalih od Stalina na smrt osuđenih komunističkih frakcija. Tijekom rata Ulbricht je širio komunističku propagandu među zarobljenim njemačkim vojnicima. Kad ga je vidio na jednom mitingu, Stalinov šef tajne policije Lavrenti Berija izjavio je da nije vidio većeg idiota od Waltera Ulbrichta. Nakon sloma nacista, Ulbricht je odigrao ključnu ulogu u spajanju socijaldemokrata i komunista u jedinstvenu socijalističku partiju koje će vladati Istočnom Njemačkom od 1949. do 1989. Socijaldemokrate u sovjetskom okupacijskom sektoru na ujedinjenje s komunistima prisilile su okupacijske vlasti. Nakon što je 11. listopada 1949. proglašena Njemačka demokratska republika, poznata je pod imenom Istočna Njemačka, Ulbricht je postao zamjenik premijera. Sljedeće godine postoje generalni tajnik jedinstvene socijalističke partije. Ubrzo je postao najmoćniji čovjek u istočnoj Njemačkoj, toliko moćan da spriječi destalinizaciju nakon Stalinove smrti. Ulbricht je bio najuporniji u traženju da Sovjetski savez napravi nešto po pitanju odlaska istočno-njemačkih građana na zapad. I ono što su oni učinili je da su već 52. godine počeli razmišljati o tome jel bi se trebalo, jel bi se možda moglo napraviti nekakvu fizičku prepreku da, ne, da se ne bježi na zapad. Međutim, Sovjetski savez je bio oštro protiv takve stvari jer to bi bio jedan od definitivnih pokazatelja poraza. Već su jedan poraz imali 1948. godine sa zračnim mostom pa su imali ovaj svakogodišnji pokazatelj zapravo teškoće na koji taj režim funkcionira i na koji sovjetski blok zapravo svakodnevno se suočava, a i mnoge druge inicijative koje su postojale su zapravo propadale. 1958. godine Nikita Hrušćov je koji se konačno do tog vremena naravno isprofilirao kao prvi među jednakima, a onda apsolutni prvi u sovjetskom vrhu po Stalinovoj e, smrti, on je jednostavno morao pronaći vlastiti put rješavanju njemačkoga pitanja i konačno nastojao nekako pokrenuti svijet ili suprotnu stranu galvanizirati da bi, bi uspostavili nekakav reciprocitet prema njegovim miro, mirotvornim inicijativama koje nisu dolazile i on je smatrao da treba isporužiti nekakav rezultat sovjetskom politbiro i određene mjeri sovjetskoj javnosti. S druge strane, bilo kakav pokušaj da se Njemačka ujedini i da se i odreknu istočne Njemačke koja je postala preskupa pod uvjetom naravno da bude neutralna, što je bio prijedlog Berije koji je vladao Vlada u Sovjetskim savezom stotinu dana po Stalinovoj smrti i bio zapravo odbačan i jedan od razloga zbog kojega su se svi ostali skupili protiv Berije je bio upravo taj da su, da je, da je htio prodati ono zbog čega su, zbog čega je preko 20 milijuna sovjetskih građana izginulo je jednostavno Hrušova s jedne strane spričavao da u tom pravcu ide, s druge strane Nikita Hrušov jednostavno je bio čovjek ima neke romantične elemente, jedan od njih je bio da je Sovjetski savez teško i krvavo, krvario, ginuo zbog Njemačke i zbog Hitlera i da nema prava prema žrtvama da se odrekne onoga što je bilo na pravdi boga Sovjetsko, a to je bila Istočna Njemačka. On je međutim 1958. godine postavio ultimatum rekavši da će u roku šest mjeseci se Istočno Njemačko, odnosno pitanje Berlina morati riješiti... Nikita Sergejevič Hrušćov ponekad je na zanimljiv način znao pokazati svoj stav prema nekoj osobi ili problemu. U rujnu 1960. na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda Hrušćov je održao deseta govora koji su bili dugi nekih tristotinjak na pisaćem stroju kucanih stranica. Ali niti tomu nije bilo dosta. Ruski povijesničar Dimitrij Volkogonov u knjizi Autopsija za carstvo piše... U jednom trenutku, dok je govorio britanski premier Harold Macmillan, Hrušćov je nakon meškoljenja i gestikuliranja skinuo jednu svoju cipelu i počeo njome udarati u stol. Ministar vanjskih poslova Gromiko, koji je uvijek imao lice pokeraša, dao je Hrušćovu mlaku potporu. Nasilu se osmijehnuo i lupao šakom u stol. Kad je nad Sovjetskim sanvezom oborena američka špijunska letjelica U-2 i kada je zarobljen njezin pilot Gary Powers, na konferenciji za novinane Hrušćov je izjavio ovo. Dali smo imperijalistima jednu u oko. Kad bi mačka liznula mlijeko, moja majka bi ju uzela za uši, dobro ju protresla i onda bi joj zabila nos u tom mlijeku. Ne bismo li mi trebali uzeti američke imperijaliste za uši i dobro ih protresti. Godine 1958. američki predsjednik Dwight Eisenhower odlučio je ne reagirati na hruščovljeve ponude i prijetnje u vezi iz Berlina. Zato je sovjetski vođa odlučio poslati poruku evropskim vođama. Za poruke odabrao je briteskog premijera Harolda McMillana. Poruka je bila namijenjena zapadno-njemačkom kancelaru Konradu Adenaueru i bila je krajnje originalna. Njegov cilj sa sovjetske strane je bio da zapravo nuka na razgovor, odnosno što se kasnije dogodilo, summit između, na najvišoj razini između predsjednika Eisenhowera i Nikite Hruščeva. I on je s jedne strane u tome uspio. Međutim, pregovori koji su išli, ispipavanje terena što se zapravo događa, su dosta duhoviti, jer je američka strana bila kruča nego što su to bili zapadni saveznici. Primjerice, britanski predsjednik vlade, Macmillan, koji je otišao u Sovjetski savjez tada, je, kad je odlazio, čak dobio suges, odnosno Poručeno mu je iz, iz Washingtona da o čemu god pregovara, pregovara u vlastito ime i da ne, ne predstavlja mišljenje najsnažnije zemlje zapadnog svijeta. Nikita Hrušćov je, kao i uvijek, on je bio čovjek koji se povodio za svojim osjećajima i znao je... E, bio izuzetno lukav i nekad, je, nekad se tako ponašao s druge strane znale su ga taj, taj bijes ponijeti pa onda zbog određenih nedovoljnih probitaka tijekom samita je i otkazao dugo planirani zajednički posjet u Kremlji spričavajući se za Zuboboljom ili tako dalje međutim ta razmjena koja se nekoliko dana ranije dogodila kada je on Macmillanu poručio da zapadno njemački kancelar Konrad Adenauer, koji je tad bio čovjek koji je prešao 85 godina i koji se nije volio sa, sa Nikitom Hruščovom on je Macmillanu savjetovao da Adenauer skine hlače i ako ga pogleda sa zadnje strane da će onda vidjeti da je Njemačka podijeljena na, nad, na dva dijela, a ako ga pogleda sa prednje strane da će onda vidjeti da Njemačka sama ne može stajati. Sugeriravši ovako vrlo plastično, zapravo ilustrirajući i vrlo plastično kakav je, kakva je osoba bio Nikita Hrušov i s druge strane s jedne strane odlučnost zapravo da napravi negdje diplomatski proboj i to je frustriralo Sovjetsku stranu koja je konačno ulazila u brojne probleme u vlastitom lageru, već, 56. Godine, već 53. godine u istočnoj Njemačkoj, 56. godine sa Mađarskom, a kulminirali su sve više ili kulminaciji su išela za oštravanje odnosa sa Kinom. I Hruševlju je jednostavno trebao rezultat povoljan na jednom drugome planu i, i to je bio cilj njegovog, dijelom cilj njegovog ultimatuma iz 58. godine. Od njega se odustalo. Walter Ulbricht nije bio voljena osoba, ne samo da ga nije volio dobar broj građana istočne Njemačke, već ga nisu i voljele i njegove kolege iz vodstva drugih komunističkih partija u istočnoj Europi. Aleksandar Dupček, prvi čovjek čehoslovačkih komunista u vrijeme praškog proljeća, pokušaja da se izgradi socijalizam s ljudskim licem, ovako u svojim memoarima nada umire posljednja opisao Waltera Ulbrichta. Walter Ulbricht bio je druga vrsta posjetitelja. Uz Brežnjeva on je bio najnepopularni državnik u Čehoslovačkoj tako da ga nisu pozdravili građani kad je doputovao u Karlove Vari Mislim da i nije očekivao pozdrave dobrodošlice Sa sobom je doveo nekoliko članova politbiroa poput Eriha Honeckera i Vilija Štofa Dogovarati se oko nečega s Walterom Ulbrichtom tražilo je posebnu vrstu tolerancije Bio je dogmatik, fosiliziran negdje u staljeno vrijeme i osobno sam ga smatrao odvratnim Čuo sam da je volio igrati odbojku ali, gledajući u njega, bilo mi je teško zamisliti da se on može baviti bilo kojom normalnom tjelesnom aktivnošću. Slabo se sjećam toga sastanka, ali sjećam se da je Ulbricht razveselio novinare na tiskovnoj konferenciji, kada je izjavio da u istočnoj Njemačkoj nema cenzure. Taj Walter Ulbricht bio je osoba koja je dobrila izgradnju Berlinskog zida. Ulbricht je primjerice otišao u, sa visokim publicitetom posjet Kini koja je bila već u otvorenom sukobu sa Sovjetskim savezom. I on je zapravo namećući se na taj način potrebu da se istočno njemačko pitanje na neki način riješi, prisilio Moskvu da, da, da, da pokuša to završiti na taj način da s jedne strane ne izazove sukob, a s druge strane da sačuva istočnu Njemačku koja je prijetilo doista da se da se uruši sama od sebe zbog bijega od svih tih kadrova taj val odljeva ljudi na zapad se dakle nije zaustavljao i on je bio pojačan kada je tijekom jedne isto tako neuobičajeno vidljive konferencije za tisak Walter Ulbricht rekao da nitko naravno ne pomišlja na zid ali mi moramo riješiti stanje dalje i ta rečenica kaže u svim ljudima koji su znali kako je funkcionirao Stalin koji kad je rekao da nešto neće napraviti, onda se moglo očekivati da će učiniti upravo to. Dakle, po istom tom modelu su tu noć već na tisuće ljudi pohrlili na, na zapad, znajući da se vjerojatno nešto sprema Izgradnja zida počela je 13. kolova za 1961. godine. Za taj prvi zid u tajnosti je spremljeno 40 km bodljika vežice, 1000 stupova i tone betona i cigala. Zid je proglašen antifašističkim zidom zaštite koji štiti istočni Berlin i istočnu Njemačku od agresije sa zapada. I tako je 13. kolovoza došlo do odluke da se postavlja prva generacija zida, bilo ih još dvije kasnije je to došlo do savršenstva, kad je buknula vijest da se zid postavlja, kad su to činile jedinice koje su iz unutrašnjosti dovedene tamo, to je još bio zadnji trenutak da se pokuša slobodno pobjeći na zapad, što se i činilo, onda se još nekoliko dana bježalo iz onih zgrada koje su se našle uz zid, a čiji prozori tada još nisu bili zazidani, a ljudi kasnije pomaknuti u stanove negdje u drugim dijelovima Berlina, i to je Zapravo došlo kao koliko god to bilo užasno i koliko god bila je krizna situacija, to je zapravo izazvalo olakšanje i na istoku i na zapadu. Jesi da je istok izgubio obraz, jesti da je pokazao da građane u socijalističkom raju ne može zadržati na drugi način nego pomoću zida, ali više se nisu suočavali sa nizom problema koje su imali do izgradnje zida. Zapad je također riješio svoju situaciju. Vidjelo se već ranije da se granice mijenjat neće, da je očito podjela Njemačke 45. došla da bi i ostala, jer čim se to nije poslje rata rješilo, sve su manji izgledi bili kasnije. I zapravo ono što je nenormalno, postalo je normalno. I u hladnom ratu je bilo niz takvih primjera. Podijeljen je bio i Vjetnam, i podijeljen je bio i Jemen, i Koreja je još uvijek podijeljena, podjeljena je bila i Njemačka. 24. kolovoza 1961. godine istočne njemačke vlasti ubile su prvu osobu koja je pokušala pobjeći s istoka na zapad preko novog zida. 21. lipnja 1963. istočno njemačko ministarstvo obrane donijelo je uredbu o postavenju pogranične zone oko zida široke od 30 do 100 metara. U tu sezonu moglo ući samo s posebnom dozvolom. U zid postavljeni su sustavi koji su automatski otvarali strojničku vatru na ljude koji bi se približili zidu. Ti su sustavi skinuti 1984. godine. je skinuti u zamjenu za dva pozamašna kredita koja istočna Njemačka dobila od zapadne. Zid se sastojao od 12 km betonskih blokova i 137 km bodljikave žice. Oko njega podignuto je 116 stražarskih tornjeva. Zid je presjecao 192 ulice, 32 željezničke linije, 4 linije podzemne željeznice, 3 autoputa i nekoliko rijeka i jezera. Na vodi, Zid je činila podvodna ograda koja je bila pod stalnim nadzorom patronnih brodova. U listopadu 1964. Zid je moderniziran kako bi dobio izgled kako su to istočne njemačke vlasti izjavile moderne granice. Trenutak kad je Zid izgrađen. Je bilo, to je bio timing odličan, 13. kolovoz, gotovo kompletni. Francuski diplomatski establishment se nalazi na godišnjem odmoru u trenutku kad su prve vijesti o zidu počele se graditi. Američki predsjednik ne samo što je u hajani sportu, nego je vremenska razlika takva da do trenutka dok je State Department mogao na neki način reagirati, veliki dio toga prvog mosta od bodljikave žice, prvog zida od bodljikave žice je bio izgrađen. Tek u, u kasnu jesen se dogodio incid, najozbiljniji incident kada je grupa zapadnih diplomata željela otići u kazališnu predstavu na istok i otbila se legitimirati što nije bilo po ratnom sporazumu. Na što je američki, američka strana reagirala slanjem tankova na checkpoint Charlie a sovjetska strana je uzvratila istome mjerom. I vi ste imali nekoliko tenkova s jedne i s druge strane, kako na nekoliko metara udaljenosti jedan od druge stoje sa e, nabijenim cijevima, dok postupno nisu dane e, zapovjedi da se nekoliko desetaka metara unatrag e, pomaknu i na taj način je kriza bila smirena. U vojničkom smislu, Krušćov je bio posve u pravu kada je ambasadoru Herimanu rekao, a što vi želite, pa mi bismo u slučaju bilo kakvog napada progutali jednim, jednim zalogajem sve vaše trupe koje se nalaze u Berlinu. Doista Berlin nije bio obranjiv na taj način. Iako je Kennedy govorio ah svaki grad je obranjiv, ali ako imate dovoljno odlučne ljude da se brane i to je bila propaganda. Bili su odlučni, mogli su odlučno živjeti u takvome okružiju, ali obranice nisu mogli da su sovjeti nisu imali gdje krenuti, bili su uokolo njih. 18. prosinca 1913. u Libeku rođen je Herbert Ernst Karl Fran. Njegova majka, Marta Fran, bila je samohrana. Zarađivala je za život kao blagajnica u robne kući. Oca, računovodju iz Hamburga, nikada nije upoznao. Herbert Ernst Karl postao je naučnik kod Brodskih agenata i Lučkih mešetara. Libek je bio stari trgovački grad. Godine 1929. pridružio se socijalističkoj mladeži. Godinu dana kasnije postao je član socijaldemokratske stranke. Ubrzo je napustio redove SPD-a i pristupio socijalističkoj radničkoj stranci. Kad su nacisti došli na vlast, iskoristio je svoje veze u Luci i pobjegao u Norvešku kako ne bi dopao u ruke nacistima. Kraj drugog svjetskog rata Herbert Ernst Karl Fram dočekao je u Švedskoj. U Njemačku se vratio 1945. kao zaposlenik Norveške vlade. Kad je došao Berlin, vidio je ovo. Nova je strava zgrabila grad. Strašna hladnoća. Na ulicama napadala je ljude poput divlje zvijeri. Ljudi su bježali u kuće i stanove, ali ni tamo nije bilo od nje zaklona. Prozori nisu imali stakala, bili su zabijeni daskama. Zidovi i stropovi bili su puni rupa i pukotina. Njih su zapunjavali krpama i papirom. Ljudi su se grijali paleći klupe iz parka. Stari i nemoćni smrzavali su se u svojim krevetima. Na stotina njih je tako umrlo. Pitanje koje me najviše mučilo bilo je ima li Njemačka dovoljno snage da preživi? Berlinci su mi dali odgovor. Najgori uvjeti izvlačili su ono najbolje iz njih. Uvjeti u Berlinu su me konačno podsjetili što se sve treba učiniti za moju zemlju. Kad se vratio u Berlin, Herbert Ernst Karl Fram imao je drugo ime. Norveškoj putovnici pisalo je Willy Brandt. Godine 1948. Willy Brandt pristupio socijaldemokratima. Stavljali su ga u desno krilo te stranke. Oštro je osudio intervenciju Trvena u Mađarskoj, bio je protiv Hruščavljeva prijedloga da Berlin postane slobodni grad. U izborima za gradonačelnika imao je potporu aksela Springera, uvjerenog desničara i medijskog mogula. Od 1957. do 1966. Willy Brandt bio je gradonačelnik Zapadnog Berlina. Dva se puta Willy Brandt bezuspješno natjecao za mjesto kancelara Savezne Republike Njemačke. Treći put ipak mu je bio sretan. Godine 1969. njegovi socijaldemokrati koaliraće s liberalima i Willy Brandt izabran je za kancelara. Gradonačelnik zapadnog Berlina u vrijeme izgradnje Berlinskog zida bio je socijaldemokratski političar Willy Brandt, koji je zapravo jedan od onih koji je sa zapadne strane najjasnije pokazao da hladni rat mijenja svoj izgled i da idemo prema njegovome kraju. Uzima se često ono što je Willy Brandt učinio sa svojom Ostpolitikom, odnosno dolaskom u uh, Varšavu uh, 1970. godine, kada je uh, priznajući zapadnu njemačku kakva jest, odnosno priznajući e, istočne njemačke granice kakve jesu prema Poljskoj, e, Willy Brandt stvorio situaciju u kojoj su psihološki na svaki drugi način njemci se mogli razvijati, mogli nametnuti u političkom smislu kao puno važniji faktor u istočnoj Europi. Do njegove Ostpolitik, Njemačka ne priznaje zemlje koje priznaju Istočnu Njemačku, Demokratsku republiku Njemačku. Nakon toga se to stanje mijenja. Njemačka je priznala realnosti u Europi. To znači da ste dobili jednu vrlo bogatu i vrlo dinamičnu zemlju koja je sada imala sasvim drugu međunarodnu poziciju i prema Sovjetskom savezu, a i prema ostalim istočno europskim zemljama. Iako i on je sasvim sigurno za ukupan tijek i pogotovo za vršetak hladnog rata izuzetno važan političar, što nije spriječavalo istočnoj njemačkoj strani, naravno da ga, da ga špionira, dok on moralno povrijeđen, odnosno intimno povrijeđen, nije e, zbog afere i podnio ostavku e, 74. godine, par tjedana prije nego je Tito treba doći u dugo najavljivani i pripremani posljed. We passed 24. travnja 1974. u 6.30 ujutro na vrata stana u Bonu u kojem su stanovali Günter i Kristel Gijom pokucali su pripadnici zapadno-njemačke policije i službe za zaštitu ustava. Günter Gijom otvorio je vrata odjeven u kućni ogrtač. Kada mu je uručen nalog za uhičenje, Gijom je rekao Ja sam građanin Demokratske republike Njemačke i časnik Narodne vojske. Poštujte to. Ginter Guillaume bio jedan od najbližih suradnika Willy Branta. Bio je njegov osobni referent za stranočka pitanja i brinuo se za kancelarova putovanja. Sudjelovao je na gotovo svim sastancima na kojima je prisusto i ovaj kancelar. Imao je pristup njegovoj torbi s dokumentima. Što je znao kancelar, to je znao i Ginter Gion. Takav udarac Brandt nije mogao preživjeti. U svibnju 1974. dao je ostavku. I tako je tvorac istočne politike, koje je tako puno učinio i za istočnu Njemačku, morao odstupiti s vlasti jer je ta istočna Njemačka u njegovoj blizini postavila špijuna. A Zid je i dalje postao sve neprelazniji i opasniji za one koji su željeli pobići s istoka na zapad. Na svom vrhuncu Zid je bio dugačak 155 km. Duljina betonskih zidova visokih 4 metra produžila se na 107 km i 300 metara. Broj stražarskih tornjeva narastao je na 302. Zid je osiguravalo 600 pasa i 14.000 stražara. Ti stražari ispalili su 1693 metka i ubili 239 ljudi koji su pokušali prijeći preko zida. Ipak, tijekom postojanja zida, 5043 osobe uspjele su prevariti zidi njegovo osiguranje i pobići na zapad. Među njima bila su i 574 istočno-njemačka vojnika. Svatko ko je vidio zid, nikad nije zaboravio taj prizor, bez smisla. Jer oni su podijelili, to je lako što su podijelili nekakve livade između uh, grada. Pa čak i kad ste zgrade podijelili. Ali su podijeljene tramvajske stanice, tramvajske podzemno željeznice, podijeljena, vi ste u ceste, na jedan put više nisu vodile uh, nigdje, jer su rije grad podijeljen, koji je, koji je uvijek funkcionirao kao jedan grad i onda je takav život se nastavio. Međutim, bilo je subvencionirano stanovanje. Dakle, živjeti u Berlinu je priznavalo se sa zapadne strane da imate određenu poteškoću, bez obzira što je to tako veliki grad, da ste vi imali i šuma i nekih dijelova koji su bili neurbanizirani u tom smislu, ali, ali zapravo i kasnije se ustali, su se ti koridori kojim se moglo putovati, ali zapravo je to bio jedan, ako hoćete, veliki zatvor, jer je bio Okružen zidom, za ime Bože, mislim, tako da nevjerojatna situacija, koja je nam je svima bila normalna zapravo tijekom hladnog rata, jer je svijet bio takav. Na život u istočnoj Njemačkoj demokratskoj republici veliki utjecaj imalo je ministarstvo osnovano 1950. godine. To se ministarstvo zvalo Ministarstvo za državnu sigurnost i bilo je poznato pod kraticom Štazi. Na vrhuncu svoje moći to je ministarstvo zapošljavalo 85.000 ljudi. Imalo je dosjeo 5 milijuna građana što je bila otprilike trećina stanovništva Njemačke Demokratske Republike. Štazi je imao stotine tisuća doušnika koji su nadzirali građane Istočne Njemačke. Nije bila rijetkost da članovi obitelji i supružnici špioniraju jedan drugoga. kuda je pokušaj da se nadzire stanovništvo dovojao govori i praksa da se pamučnom krpom prebrišu predmeti koji su dotakli oni koji su se nadzirali ili oni koji su mogli doći pod nadzor Štazija. Ta bi se krpa spremila u posudu iz koje je isisan zrak te bi se krpe davale psima da ih ponjuše i tako pomognu u traženju sumnjevaca. To ministarstvo držalo je pod nadzorom građane Istočne Njemačke koji su živjeli u od njegovog rukovodstva proglašenom radničkom raju. Zid je imao tri generacije. Prva je bila najprimitivnija i treća je bila savršeno uh, izvedena. Uh, ne samo što su te ploče bile betonske što su bile posebno visoke i što su bile obojane na taj način da su lako odavale svaku siluetu, nego je bila zona gdje su patrolirali psi gdje je bilo stražara koji su zapravo jedan drugoga špionirali, da su bili tornjevi koji su to nadgledali i konačno da su svako malo bilo zbog toga što je neka ptica uletjela ili zbog vježbe davali uzbune koje su konačno i bile potrebne jer je bilo Unatoč takvom izgledu zida, uvijek pokušaja da se prepliva, odnosno tamo gdje, nije, gdje, gdje je bio kanal i pređe na e, suprotnu stranu. Sve se to pretvaralo, sve je to bio taj kontrast simbol jednog policijskog sustava, najoštrijeg e, istočnoevropskog sustava koji je i najviše zakasnio, ako ćemo svi drugi su se počeli na neki način reformirati, istočna Njemačka nije, pa čak i sam Gorbačov je na onoj poznatoj sceni pokazivao na sat i rekao tko zakasni zgazi ga vrijeme sugerirajući da su promjene nužne. Konačno, istočno Njemačka tajna policija Štazi je bila, i mnogi drugi su imali vrlo efikasne tajne policije ono što je možda činilo drugačijim je bio taj jedan sustav doušnika, kojih je bio takav ogromni broj da zapravo nikad niste točno znali tko i bilo ih je više nego kod ostalih. I, i druge strane, kad su već Česi počeli e, sasvim slobodno na Jadran putovati i e, tako dalje, istočni njemci to nisu mogli. I ne samo da to nisu mogli, nego su imali sedam dana godišnjega odmora. Tako da ste vi, ako ste željeli primjerice ići na godišnji odmor u Bugarsku i mogli ići svojim automobilom, onda vam je ostalo oko tri tri pol dana eventualno da ih provedete na obali mora na kojem ste mogli donekle normalno plivati i uživati u suncu jer se trebali po onim cestama i s onim automobilima te užasne udaljenosti zapravo proći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 Od 161 mjesta donedavno zabranjeni nezavisni i radnički sindikat Solidarnost u prvom krugu izbora osvojio ih je 160. Ono jedno preostalo mjesto Solidarnost je osvojila u drugom krugu izbora. Bilo je očito da će 1989. biti godina velikih promjena. U Kini je krajem travnja počelo okupljanje desetaka tisuća studenata i drugih na prosjedima u kineskim gradovima. Oni su tražili početak demokratskih reformi u Kini. Nakon tjedan dana na Pekinškom trgu Tiananmenu okupilo se oko 100 tisuća ljudi. Broj prosvjednika u mjesec dana narastao je do jednog milijuna, ali u lipnju kineska vlada iz udaljenih provincija dovela vojsku u Peking i tenkovima ugušila studentske prosvjede na trgu Tiananmenu. Broj mrtvih u tim događanjima nije ni dan danas poznat. Postavilo se pitanje kako će Sovjetski savez reagirati na događaje u Istočnoj Europi.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 Jednako tako, Mađarska i Poljska također su odlučile djelovati na svoj način. Od svih rukovodstava u istočnoj Europi najrigidnije je bilo ono u istočnoj Njemačkoj. Na njegovom čelu bio je Erik Honecker, kojemu nije bilo do nikakve sinatrine doktrine. Kad je Gorbačov došao, kad su, kad su došli svi pred kraj istočno-njemačkog režima na sastanak, na proslavu obljetnice 40. dakle 89. godine na proslavu 40 godina režima gdje je Honecker koji je zamijenio Ulbrichta i zapravo su bila dva na čelu istočne Njemačke Erich Honecker koji je bio ponosan na to kako izgledaju ulice i koliko je to eh, tehnički savršeniji, uredniji nego što je to u ostalim eh, istočno europskim zemljama. Pred bal su se skupili ljudi eh, u toj sali gdje su oni imali bal, ljudi koji su došli sa svjećama koji su zapravo uzvikivali Gorbačovljevo ime i čak i ta izabrana publika koja je defilirala ispred pozornice sa svih, svim istočno europskim liderima koji su vikali umjesto Honeckera Gorbi, gorbi Spasi e, I ne samo to, nego dugogodišnji šef štazija tajne policije koji otišao u mirovinu u sredinom 80-ih godina, također je na jednom skupu kad se počelo raspravljati o, pad, o, o promjenama nužnima u istočnoj Njemačkoj, već pod dojmom onog što se događalo u ostalim zemljama također su mu aplaudirali kao osobi koja je tada iznijela neke od svojih prigovora na, na metode koje su posojale u istočnoj istočno Njemačkom režimu. Kad se Gorbačov odrekao brežnjevljive doktrine, bio je to poljubac smrti za istočno-njemački režim. Kad su mađarske vlasti otvorile granicu s Austrijom, istočno-njemački građani dobili su novi put za bijeg na zapad. Jedan dio istočnih Njemaca potražuje sklonište u zapadno-njemačkim veleposlanstvima u Pragu i Varsavi. Od svimlja do studenog te 1989. preko 225 tisuća istočno-njemačkih građana pobjeglo je tim putevima na zapad. U međuvremenu oporbene skupine u istočnoj Njemačkoj, Novi Forum, Demokracija, Sad i Demokratska obnova polako su jačale. Organizirane pod okriljem crkve počele su prosvjede protiv vlasti u Leipcigu. Mirne molitve i demonstracije bile su sve brojnije usprko s brutalnim policijskim intervencijama. Četvrtoga rujna na ulice Leipciga izašlo je oko tisuću prosvjednika. 16. listopada na ulice toga grada izašlo je 120.000 ljudi, izvikujući slogane Slobodne izbori, ostajemo ovdje i mi smo narode. 7. listopada 1989. Njemačka demokratska republika slavila je 40. I Ispred palače republike ukupilo se mnoštvo na koje je nasaranula policija. Počasni gost proslove bio je Mihail Gorbačov. Mnoštvo je vani skandiralo gorbi Pomozina. A prvi čovjek Sovjetskog saveza poručio je rigidnom rukovodstvu istočne Njemačke. Tko zadnji stiže, plaća zato životom. Vodstvo je shvatilo poruku. 18. listopada smijenjen je Erich Honecker. Hladni rat bližio se svom neočekivanom kraju. Sam završetak hladnog rata je trajna opomena humanističkim znanostima koje su vrlo skromno i vrlo e, nerazgovjetno predvidjele tu mogućnost. Dakle, većina znanstvenika kojima je posao bio da se bave, koji su bili sovjetolozi ili stručnjaci za Istočnu Europu zapravo to nisu vidjeli. Jer se činilo da sustav može još jako dugo funkcionirati. I jedna druga stvar, pokazalo se da vojna sila ni iz daleka nije dovoljna da bi se jedna skupina zemalja držala na okupu. Da bi se konačno jedna zemlja držala na okupu, jer Sovjetski savez nije Bez obzira koliko njegov vojni arsenal postajao sve manje i manje sofisticiran usporedbi sa Sjedinjenim državama, on nije bio ni izdaleka daleka bezopasan, niti smanjen. Bila ogromna, moćna vojska koja je mogla doista skršiti bilo kakvu pobunu u svim isočnoj europskim zemljama. Naravno je bilo samo pitanje koliko visoku cijenu želite platiti. 4. studenog 1989. na poziv Unije umjetnika i Novog foruma na Berlinskom Aleksandar placu okupilo se skoro milijun ljudi koji su izviždali istršno njemačke rukovodioce i zatražili su osiguranje elementarnih sloboda. Četiri dana kasnije partijsko rukovodstvo masovno je dalo ostavke. Kako bi se barem malo udovoljilo prosvjednicima, dopuštena je sloboda kretanja. 9. studenog u 18.57 minuta Ginter schabowski šef Jedinstvene socijalističke partije u istočnom Berlinu i utjecajni član Politburoa, objavio je novinarima da je vijeće ministara odlučilo dopustiti slobodan odlazak istočnih Njemaca u zapadnu Njemačku i da odluka stupa na snagu odmah. Vijest se proširila poput požara. Tisuće građana istočne Njemačke došli su na prolaze između dva Berlina. Kako stražari nisu imali posebne naputke, Propustili su ljude na zapad. I tako je nakon 10.315 dana postojanja, berlinski zid prestao postojati. Uskoro će nestati i Njemačke demokratske republike. A Berlin i Njemačka bit će ponovo ujedinjeni, govori dr. koja kovina socijka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sovjetska vojska koja se nalazi na teritoriju Berlina zapravo ima vrlo nejasne zapovjedi što učiniti u situaciji kada imate nered koji, koji bi još dvije godine unatrag bio sasvim sigurno uh, uh, okarakteriziran kao pokušaj kontrarevolucije i zapadne infiltracije i rušenja režima. Dakle, režim je doživio imploziju i to očito nije bilo nevažno, kao što je puno toga u hladnom tijekom hladnog rata bilo va važno, taj bio lip service, da ste vi neke formule jednostavno morali izgovoriti i činilo se da režim po tome živi. U trenutku kad je Gorbačov uveo svoju glasnost i kad su te formule nestale, se sustav nije postao demokratski preko noći, vama je ta je jednim velikim dijelom nestala. To se događalo sa građanima koji su dijelom izgubili strah. Iako stazi, štazi postoji, iako sve to skupa postoji, oni su izgubili strah, počeli su bježati posjeli bježati zemlje, tražili su vize u zapadnoj Njemačkoj kojim su, koji su im davane bile. To jest stvorilo daljnju krizu između istoka, istočne i zapadne Njemačke, ali više pozicije nikako nisu bile jednake. I vjerojatno su u Bonu dobro procijenili i Kohl i Genscher da bi to mogao biti trenutak kada bi istočno-njemački istočno režim mogao pasti. I oni su tu vidjeli svoju povijesnu šansu koju su zgrabili da budu ujedini, ujedinitelji 14 godina podijeljene Njemačke. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. glazbeni urednik Maro Market, tekst Ivan Kojundžić Emisiju snimila Lana Gospodnetić, a u radio i vodio Dario Pelić. Lijep pozdrav i do slušanja. To five mountains, sit in a line, Leonard, Burns, Arn, Leonard, Rasnap, Linny, and Lister Banks, Birthday Party, cheesecake, jelly, bean, boom, symbiotic, patriotic, slam.